Akeyeke, de Maury Kent, trazendo um pouco do novo som da Asset House para o som de Londres da BBC. Asset House é um novo estilo musical e a nova onda, nova loucura dos clubes noturnos de Londres neste verão. Foi criado disc jockeys ou DJs de Chicago, Estados Unidos, que saturados da música de discoteca misturaram ideias musicais de grupos dos anos 70, como Yes, Cream, Led Zeppelin e Pink Floyd, ao estilo House, música originária dos guetos negros de Nova York. O resultado foi que chegaram a um som radical que está se tornando cada vez mais popular entre os frequentadores de clubes noturnos. Aqui em Londres, a nova onda de acid house começou quando quatro DJs, conhecidos como Ganga Four, retornaram da ilha de Ibiza, na Espanha, onde o acid house esquentava ainda mais as noites quentes de verão. A partir de então, começaram a testar a reação dos jovens londrinos a esse novo estilo musical. Acid house provou ser um sucesso e hoje em dia Há várias noites especiais em clubes noturnos de Londres, onde esse tipo de música é tocado noite adentro. Good, fixagem Acid House do DJ Mr. Lee. Acid House é um estilo de música quase que totalmente despido de melodia, com letras que às vezes são resumidas a uma frase. Mas a maior parte das músicas nem letra tem. O mais importante é que tem uma batida, um ritmo forte, visceral, que se repete indefinidamente. Em certo sentido, lembra a música minimalista de Steve Wright, a diferença é que na Acid House não há uma mensagem ligada a um estilo de vida, mas sim a um estilo de como se divertir. A música não é para ser entendida ou escutada com atenção, é para ser dançada. O Acid House está ligado a um outro estilo, conhecido como Balearic Beat. É muito difícil definir esse estilo musical, uma vez que abrange diferentes músicas do repertório clássico de pop rock e eurodisco, o que dá para saber é que importante é que tenha uma batida especial que incite as pessoas a dançarem. O ambiente dos clubes de Asset House lembra muito a época psicodélica dos anos 70. Bolas de espelho espalham raios de cores diferentes pela pista de dança, tem luzes estroboscópica e negra, raios lasers e jatos de fumaça. Os jovens dançam como se estivessem em transe. O corpo balançando, os pés parados, um grande sorriso no rosto e as mãos tentando pegar os raios de luz. Ask Over, mixagem do DJ Therese. Por causa do ambiente psicodélico e do nome deste novo estilo musical, Acid, muita gente está dizendo que esta nova onda está ligada ao consumo de drogas alucinógenas, como o LSD, ácido lisérgico, muito popular nos anos 70. Só que o nome Acid House vem da expressão Acid Burn, uma gíria norte-americana que significa roubar, como no caso dos DJs que escutam um novo som e roubam a ideia deste som. E além de se falar em consumo de LSD, fala-se também no consumo de uma outra droga, o ecstasy, ou a droga do amor, que segundo alguns, deixa as pessoas bastante desinibidas e prontas para falar muito sobre sexo. Investigando a relação entre Acid House e o consumo dessas drogas, a revista musical londrina Melody Maker entrevistou vários DJs sobre o assunto. Steve Proctor, do clube Elision, disse o seguinte. A nossa droga é a música. Como DJ, você pode fazer com que as pessoas esqueçam cada vez mais de seus problemas e diferenças sociais e se entreguem totalmente à dança. E a dança em si é algo tribal, com movimentos rítmicos e as pessoas entoando sons desconexos. A batida constante da música não deixa as pessoas pararem de dançar. Eu já vi gente dançando duas, três horas sem parar nem para tomar água. A revista Time Out, a bíblia do lazer em Londres, acha que esse tipo de publicidade ligando o acid House ao consumo de drogas é injusto. A revista diz que provavelmente onde a fumaça, há fogo. Mas acrescentou que o mais importante desse movimento, que está abalando os clubes noturnos de Londres, não são as drogas, e sim sua capacidade de derrubar barreiras sociais e antigas convenções. É, porque a verdade é que nunca houve tantos jovens indo a clubes noturnos aqui em Londres, nem tanta mistura de classes sociais. Antes de os clubes abrirem as portas, há filas de centenas, às vezes milhares de jovens, querendo entrar para mais uma incrível noite de Acid House. Nas pistas de dança se misturam jovens de todas as camadas sociais, numa festa que vai noite adentro. E muitos jovens, não satisfeitos apenas em dançarem a noite inteira nos clubes, continuam a festa nas ruas de Londres. Não há uma moda no estilo de vestir. Quente é sair com roupas confortáveis que não atrapalham os movimentos na hora de dançar. Sim, porque o mais importante é a pura energia física, a liberdade de dançar como quiser e um estado de espírito positivo. Algumas pessoas andam dizendo que daqui a pouco este que agora ainda é um movimento underground vai acabar sendo maciçamente comercializado. Mas aí, como diz um DJ, os jovens vão achar outro estilo através do qual se rebelar. Nossa.